Гори залишила, кинула смиреки, Подалась за щастям у світи далекі. Ой, хіба ж до тебе сонце не всміхалось, Поле не шуміло, килимом не слалось? Ой, хіба на тебе не дивились квіти? Чи тобі не грали ввечері трембіти? І вівчар не сходив вдоли з полонини, щоб твій сміх почути в сутіні долини? Чи тобі на зустріч з кам'яної скелі Не лились піснями струмені веселі І не розсипались перлами ясними, Щоб тебе забризкать, як русалку ними? Залишила гори, кинула смиреки, Подалась за щастям у світи далекі, А без оки щастя по лісах блукає, Мавку дні і ночі серед гір шукає. 41-го 1922